32. Legea concentrării Succesul pe piață este dat de concentrarea unică asupra vânzării către acei clienți care au fost identificați ca fiind cei care pot beneficia imediat de caracteristicile unice ale produsului sau serviciului pe care îl oferiți în zona dumneavoastră de specializare. Întorcându-ne la exemplele menționate, Lexus și Infinity Putem afirma că aceste două automobile se află în concurență într-o nișă sau într-un segment specific de piață, iar eforturile lor de marketing sunt concentrate asupra vânzării către acele persoane care pot și sunt dispuse să plătească pentru o mașină de lux între 35.000 și 50.000 de dolari. Acestea sunt în general persoane care prestează o muncă intelectuală, au studii superioare, au perspective de promovare și sunt bine plătite. În timp ce BMW și Mercedes se luptă să câștige clienți care își permit să plătească între 50.000 și 75.000 de dolari, Lexus și Infiniti s-au hotărât să scadă prețurile produselor lor sub cele ale modelelor Jaguar și să se poziționeze în aceeași zonă cu cele mai scumpe automobile americane. Iar această strategie funcționează într-un mod remarcabil. Primul corolar al legii concentrării este cea mai profitabilă strategie este dominarea unei nișe specifice de piață cu cel mai bun produs disponibil pentru clienții care se află în acea nișă. Un exemplu de dominare a unei nișe specifice de piață este strategia urmată de Cross Pen Company. Compania produce o gamă variată de stilouri, de la modele ieftine de culoare neagră la modele din argint cu preț mediu, terminând cu modele de lux din aur masiv de 18 carate. Oricât de mult ar încerca Parker sau Montblanc să domine piața stilourilor de calitate, CrossPen este considerat în întreaga lume cel mai calitativ stilou pentru o anumită nișă de piață. Această dominație a transformat compania CrossPen în una dintre cele mai prospere și profitabile companii mici din lume. Cel de-al doilea corolar al legii concentrării este... Concentrarea asupra segmentelor de piață cu produse și servicii foarte profitabile oferă cea mai mare rentabilitate a vânzărilor, investițiilor și acțiunilor. Companiile americane de automobile obțin cel mai ridicat profit din vânzarea automobilelor de tipul Chrysler Imperial, Ford Lincoln Continental și Cadillac, produse de General Motors. Companiile care fabrică produsele cele mai bune, cele mai calitative și cele mai scumpe câștigă în permanență cele mai ridicate profituri din vânzarea acestor produse. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Examinați întreaga gamă de oferte pentru produse și servicii. Care dintre acestea sunt cele mai scumpe și care sunt cele mai profitabile? Sunt aceleași? Cum ați putea vinde o cantitate mai mare din produsele și serviciile care aduc cel mai ridicat profit? 2. Analizați fiecare dintre produsele și serviciile dumneavoastră pentru a determina cu exactitate cât de mari sunt costurile de producere, vânzare și întreținere. Determinați apoi cu exactitate care este profitul net pe care îl obțineți din vânzarea fiecărui produs. Ce produse sau servicii sunt foarte economice, însă aduc profituri nete extrem de scăzute?